هستون منوجن لکن دان مشرکان ایسایان ایسا علیہ السلام تشکل کی دی دا خده استیمانی حقیقت کی خده مانم دی خده مانم دی پاقاقل سی تصور کی خطاش دا سنور قرون خدش دا خده دا منلو دا جذبشتا دا خده پاک بددی جذبی دا ازحان رفا سې صورتونه لري چې سړی چې سره محبت لري د پښې شي چې زړه د رضا او د نارضا سيزونه مولمو کوم چې زه هغه کومه معنا خوشاله سړک تم محدود دا خپل سړی شي معلومه ده انسان چې ستوخه کوي ته دا د پښه حرص دې شي معلومه سره لې چې هغې جنسونه <سطع> دا تا ستا دا دا سره پز مکو ستا په فراس کا کوي که ځان ور فراله بیا نه داغه پښ معلم نكي که سينه ور سره یو ځای کې دې معلم نكي نهه وستی چې زموږه هوا سره باندې آتا زموږه په یو نه باندې آتا او دا له محبت جذبه طار انسان کینه دغه درزه مرزا سيزه منش معلمونه یو ملت سره راوري تپوست کې وسبه دي فقې نشي چې بس کې کته یا پس کی کدا ذکروا ده پس کله دی عام طور سره مشمول نو ضق دال افش علی ونا افش علی سدن و سما علم کی لنمع علی علم کی چې معلوم او طول ما لا یخرر یا درما یا داسی رب العالمین باسی مرحبا سیاو اثر دا چې څنګه طالبدار او سيغي او دا ناراضه او ناراضه سيزونه معلومه هغه لپاره خپل كلام را نه جنيدي چې توحي او قران وي اي کله خدای پسندونه او ناپسندونه د خدای درزا او د ناراضه سيزونه د خدای د فخ او د نافخ سيزونه دایم دي کله امر هغه لري نو د انسان فطري جذبه شر ته په سيزه ترخه نو استعمال شي او دا رخدایته په اساس را نګوري تقود کسو پی که آئے دا هر انسان پر طبیعت کی دا باقی پاتے کی دو پائش ہوئی چیزد اڈیر امار پاتش دا دی پاس دا نخوا چی انسان چی بیمار چی ندی دارو گئی دا تکلیف او دا مرگ او دا حلاکت دا زین ازام بچکی دا ردی او دا <تصفح> <تصفح> باقا دا خواعش یا فکری اصالی چه دکی دی که انسان تحقیل تل باقار پخنه ای دبار زین ازام نا بچکو دبار دا او در من دا باقا ہمیشا پاتے کی تل پر دنیا کی دا اول اقوائش لری ذکر دنیا دنیمتون بغیر دجند دا بقان سرے فیدنی شیع رشتے دا دی باغون اقفاراق پر بالیو کی چی جمدے دی بنگلہ کی بالی اصطور نو کی چی جمدے موٹر کی بالیو گرد چی جمدے جانے والی واغون چی جمدے نکاہ وادہ بالیو کی چی جمدے نو چی دنیا د یماتنا شریفې د نسیا راستې د دنیا ملتمه د راجینا د انسان په طبیعت کې د بقا د ژوند د بقې په تکیه د ټولې فطرت پیاشته او فدیه انسان په دې عمر کې څه ودی ابلې پیاشته وې نه د نړۍ د نړۍ کې د لا فطری ده دا بقا همېشه پاتې کې د لا ممکن نه کې ممکن نه نا ممکن کی څه دې نام ممکن نه ممکن معنا دا چې کیږي او نا ممکن دا چې نشي کدا نشي کیږي انسان د پښینې پښښنې لري ځکه دا ممکن څه انسان پښښنې لري نا ممکن د قسمي یو هغه چې عقل ز مې انداسي اقلوي کې